Endaiaeko euskararen hilabetea amaitzear hartago, Ostiraloontana badiako aretoan antolatu Hiskuntzen Foruaren ondotik larun bataontana hiskuntzen bestan antolatu zuten. Ekimena bereziki aurretan era bei zuzenduta zegoen. Hala ere, helduek ere animatu ziren Tolosako hiskuntzen karabanako kideek eskaini ozigitania ikasteko jokoekin. Endaiaeko ezkontzen bestan parte hartu zutenen artean udaleku Elkarteko lagunak ere izan ziren Inkomanterolak udaleku elkartearen inguruan hitze egin zigun. Hasieran zen xeaskaren parte bat bihurtu denak gero elkarte normal bixia eta udalekuren helburua gaur ere egun oraindik da aurrentzako eta familentzako euskarazko aixialdiak eta aurrek oporrak euskaraz pasatzeko aukera ukan dezaten. E Bai, eskola eta ikastolarekin e, estu kilotua segitzen duerarik ez? Gutsa hora berazetan alda bai. badugu gure gaur egun adibidez izan den frantziako ikastolen reformarik eta gero horren ikastoletan gehiago lan egiten dugu izan den napak, jardu eretana, beti euskaraz Ordun gehienetan edo ikastolarentzako zako sehaskaren zat, edo eskola elebidunetan e, izan da dia, eskola elkarteak, bai? e, pribatuak edo publikoa entzako ere, bai. Zan da dira endaiako herriko edo beste herri ere, bai. E, Erreforma ipatu duzu, horren ondotik e, lan gehiago edo behar, behar berezi batzuk sortu dira ez azken batean. No? Bai, izan dugu eskaera bat egiteko jardurak euskaraz. Zer guk, zen, gu, zen udalekuk, badaleku ba, bat, zere, behiraleak euskaldunak, gen, betenak euskaldunak dira, orduan izan dugu eskaera bat, azierren ikastolaren aldetik eta baita ere bai beste eskoletik ere bai e, eta gaur egun hutsatzen dugu oren, jende guztiaren denenie ematen aukera bat euskaraz eiteko beti ez dela euskaraz bizie, euskaraz eskakas eite, euskaraz jolaste, ondo pasatzeko aukera aukateko beti bai e, jarduera hoietan zen nolako jarduer zer egiten duzuak eh, normalki denenetarik baitugu denenetarik betia begirale baten lanean nor sartzen gara gehi orduen izaten dira jokoak, eskulanak, adierazpen jokoak, dantza, musika, arte Denetarik egiten dugu eta pentsatzen du bai bizkat munduari dekitzea aurrentzat ere bai jokoen bitartez, musikaren bitartez, kantuaren bitartez denetarik. Hala. Eta er, lan erreforma honek, egia da, gauza, ona, gauza, onak ekarri izkegu bai. E, aipatu duzuen e, ikastoletan, e, eskola privatu zein publikoetan, baina elebidunetan, arizagetela, endaian e, zein e, eskoletan arizagetega horregun? Ia, e, gure udalekuko begiraleak lan egiten dute batez ere ikastolarentzat, baina baitugu batzuk ere bai biltzen direnak endaiako erriko etxeetan, Ez, eskola publikoan ikol de herriko ikolan izandadi hon eh on, on e, intsuran baitare herriko txorrintzat ere bai proposatzen dugu aktibitateak e, aipatu duzu lebiduna eh hailaiaren hailaiko errealitate linguistikoa argida e, kompleksua dela eh berezia esangenezake hiru hizkuntza entzute birelarik ere ez dakite enun topatzen bitu zen zailtasunak edo bueno azken batean euskara euskaraz aritza E, pentsatzen dut, e, bueno, bai frantxesarekin, e, bai gaztenarekin nire topo inien duzuela, ez, haurren, aur, e, bueno, bai, bai. E, maialen arabera beti. Hori da, gu gure bilgunean, izan da direz, adibidez asteazken arrantxaletan irekitzen dugu Piskat, piskat gero hartzein degin moduko bezala, eta hor, topatzen dugu publiko desberdinak, badira. Batzuk ez dutenak ondo hitz egiten Euskaraik, bakarrik ikastenari direnak ikastolan, batzuk etxan hitz egiten dutenak, nune, gura soke euskaldunak direnak orduan. Baina, e, Euskarako irakasle gehienek, sandi ikusten dutela, segiten zeintzuk joaten diren udalekura, eta zeintzuk ez, zenbeti Euskara mailan, geroan gehienak, edakitenek, bat ere, Ar, mailan diagoa bat edo maila onagoa bat, harpatzen dute azkarra, do beti balapoduan eskaraz egiten dugulako, eskaraz e, dena egiten dugunez horregiada batzutan aurrek batzutan naturalketo hartzen zaie erdera edo frantxesa baina egia oin, beti, beti eskara eskatz egiteko ematunte indarra ematunte indarra batzutan, ematunte indarra hitz egiteko Eta bat zutan, zutan orduan ikasteko. Eta bereziki Familiies Euskaldun entzako, ere lagungarria da, eh? Bai, batean, arientzat, aurrentzako, bai, eta haurrentzako e, batez ere, zen gura e, so entzako hor gehiago intzuten dugu bai Frantzesa eta Erdera, Baina, aurrek jatzen intuztenean hor, badakitea jatzen intuztela hor, zeren Euskara zeiten dugulako, mm. bordoen Euskara zeiteko aukera izanen dutela, izanen dutela beste pertsona batzuk ezagutzeko, Euskaldunak edo ez, baina beti ara, Euskaldun, mund, euskaldun e, mundu batean. Mm. Gidea. E, uda leku, du izan elkarteak, e, aipatu dituzu oporretan e, Aixialdi zerbitzuak eta, bueno, azken batean e, eskaintzen bituzuela, baina argi da urte osoan zehar, e, ikastortean zehar, baina. Uda, Udaar <laughs> oh, osoa bilakatu da ez? Eh? Hori da. lehengo horretan zetan aldugu Otsaaiian adibidez e, irekia dugu, bakarrik abenduko horretan ziten dugu. Bestela urtero irekitzen dugu, opor guztietan izan da di. Gait desberdinekin a die hottxoilekoporran e, landu dugu mitologia aurrekin Or. Izan dut, txikinagoetik, hor ipu intxoekin, pertsoneien ezagutzeekin, dan mm. joko batzuen bitartez, joko handien bitartez, eta... Ordun hala, mm. urte oso nirekia dugu, eta gainera jardu oraindik gauzak gehiago iteko aukere ematen digute, eta gauzak gehiago proposatzeko ere daik. Mm. Aripetu bituzo txaiako porrak, e, ap apirilean ere izanen dira, hor bi e, ez dakit... Hore ere aukera bada, bertan izan emateko, ba, orain artean gutxin, ez da, ba, gudaleku... Bueno, informazio gehiago... A, informazio gehiago, deitu garda hor gure gudalikuko uh, zuzendaria, Javier. Hor deitzen, deitzen alda gudalikuko telefonora, hor den artzero 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 beti aldugu guk aldugun kopuruen arabera, baina gehiainetan entxaltzen e, dugu bai ezkoa ematea. Marka zubieta enda jarrak, berezia eskaini zuen. Kuboak dira, e, paper ezko kuboak eraititzea propostatzen duen, e, joko bat propostatzen dut, e, e, izkuntzen inguruan, e, ez euskararen inguruan bakarrik, baina izkuntzen niztasuren inguruan. Um, elburada, izkuntzatez berdinen artean, zubiak eraikitza, eta oktako, uh, homofono, homofoniare esker, homofoniaren bidez, egitea zubi horiek. Oda, sei izkuntzatez berdinen artean, berdin hauzkatzen diren hitz uh, batzu hartu, eta oien oh, inguruan uh, kubo utiki batzu ere dira, eta elburada esaldiak eraikitzea, uh, dogeak uh, ere kitzen diren bezala chartel batzuk ikusten bitut hemen eskutan bituzula <laughs> bai. ba, batzu dira, bai? deko, adibidez, eh ezterako adibide batzuk dira ulertarazteko adibidez euskaraz eh, dei itza, dei bat, mm. uh, bongo horra, dei hauzkatzen da, eta inglesez, dei hauzkera uh, berdin horrekin eguna, mm. uh, dei uh, itzak eguna egin nahi du inglesez. Beraz, uh, behar zen gira, berdin hauzkatzen dira bi itzoyek, dei eta dei, baina batean eguna egin nahi du, eta bestean, deia. dei-a. Eta, behel, da, bi itzoyek uh, elkartzea esaldi batzuetan, esaldi zuzenetan, baina, bongo, esan daia, pixkat uh, bitxia edo izan daiteke Ego jatibidez, egun haren deia izango litzateke uh, esaldia Beraz, uh, egun izari haren uh, gehiituz eta deia Eta be, hola, badira hainitza, dibidez, bai itsasoari uh, esaldia Heldu da, uh -huh. zi eta zi erena harteko berdintasunetik uh -huh. Hau da, zi eh, gazteleraz, bai egin nahi duena Eta zi inglesez, uh -huh. itsasoa egin nahi duena uh -huh. Oja, eta olako uh, hainbat uh, esaldi, beraz nik uh, esaldioiak aurkezten ditut, aurkeztuko dizkiat uh, parteak zaili Eta um, gero, elbura da, bakoitzak uh, kubo txiki batzu egiteak kubo bakoitzak 6 uh -huh. alde ditu hor 6 izkuntzarekin ari gira jostatzen, joxta, eta be, esaldiak ere gitsa da, e, uh -huh, elbura e, Beti ere, ba, Euskaran handu nahian, ez da? Bai, bizten da, hor, esaldi guztiak Euskaraz uh, pentsatuak dira, Euskaraz eginak dira uh -huh. E, beraz hortako hitz e, homofono hoeii ohiiez gain, badira bedaarekin baten gainean bezain olako hitz batzu esaldiak egiteko egin, egin ara izateko. Bai, eze adineko aurrentzako pentsatu da. Me aujak eta gelduak nahi duten uh -huh. aitutentzak gero uh, ustez uh, idatzteko gali diren uh, idatzita irakurri ber da. Horria. Uh -huh, Beraz 8 urtetik augerada. Ongi da. Ongida. Elene zurekin hitz egiten aipatu dizu, ba halako e, lanetan ba, lortu duzula halako proiektu bat aurrera eman alizatea Donosti 2016 bai, dela. Bai, hori da. Bai, bai, bai uh, be ia, bada urte batzu haren hizela ez hizkuntzen inguruan eta lanean eta eta da, aurten e, Donostiako 2016ko e, kari e, proiektu bat ere aurkeztuko dela e, per biskat gaile berdinaren inguruan, jo e, ez dira sei hizkuntzarekin baina 11 hizkuntzarekin eginen egin den proiektu bat da. E, donostiako parte hartzaile batzuei esker 11 e, poliglotari esker eta orri gure ibiligira or hor berdin askotzen diren itz batzu Atzimaten esaldiak eraikitzen eta izan dira afitzak karrikan, e karriketan eta um, liburu bat eta webgune bat. Txikitxoko hautzendegiko bazkideak krakada prestatu zuten. Beraiekin ere itze giteko aukera izan genuen Peio Urriza txikitxoko elkarteko kidea. Pausu bat gehiago da. Zeren ikastolan ginerarik aspaldi, proiektuake noan ikastolasian zin ez zerbait egiteko e umentzat eta burasuentzat. Ekastola antzin Euskaraz, e, eskenean genuen servizu bat Euskaraz, Ekastola antzin, garaia ez genuen loktu, baina gero urtiak pasatu dira eta araik ere mamitu da azkenean e, duela irurte eta eta oso posti gaude, zeren umeak eta oso ondo daude eta polita da. Endaieko Bertxo Eskolako aurren kantuekin amaitu zen endaieko herriko etxeak antolatu iskuntzen besta. Elkarri zide dago, zirintu zantzari Euskal erar dutte bibusketan zarri, erakatxela iutu nikuskak elkari, gure izuntza eta euskal erri, gugaratzem baigitu dizate bateri. Endaiko euskalaren hilabetea, hilaren zazpian, mutxikoak elkartea kantolatu ekitaldiarekin hamaituko da. Mutxikoak dantzatzeko aukere egongo da, goiziko amaik ater aurrera, gazteluzar frontoien.